Ər-Rəd surəsi 43 ayədir. Rəhman və rəhim olan Allahın adı ilə Əlif, Lam, Mim, Ra Bunlar kitabın ayələridir. Rəbbindən sənə nazil olan haqdır. Lakin insanların əksəriyyəti inanmaz. Gördüyünüz göyləri dirəksiz olaraq yüksəldən, sonra ərşi yaradıb hökmə altına alan, müəyyən vaxta qədər dolanan günəşi və ayı ram edən, bütün işləri yoluna qoyan, Ayələri müfəssəl izah edən məhz Allahdır. Bütün bu dəlillərdən sonra Rəbbinizlə qarşılaşacağınıza bəlkə inanasınız. Yeri döşüyən, orada möhkəm dağlar, çaylar yaradan, bütün meyvələrdən cüt-cüt yetişdirən, gecəni gündüzlə örtüb bürüyən odur. Şübhəsiz ki, bunda düşünən insanlar üçün neçə-neçə dəlillər vardır. Yer üzündə bir-birinə yaxın qitələr, Eyni su ilə sulanan üzüm bağları, əkinlər, şaxəli-şaxəsiz qurma ağacları vardır. Halbuki biz yemək baxımından onların birini digərindən üstün tuturuq. Şübhəsiz ki, bunda da anlayıb dərk edən insanlar üçün əlamətlər vardır. Ya rəsulum, əgər müşriklərə təcüblənirsənsə, əsl təcübləniləsi onların, biz torpaq olduqdan sonra yenidən mi yaradılacaq, söyləməsidir." Onlar Rəbbini inkar edənlərdir. Boyunlarında zəncir olanlar onlardır. Onlar cəhənnəmlikdilər. Özü də orada əbədi qalacaqlar. Müşriklər səni tələstirib, özlərinə yaxşılıqdan əvvəl pisti istəyirlər. Halbuki onlardan öncə bu kimi cəzalar olub keçmişdir. Həqiqətən Rəbbin insanların zülümünə baxmayaraq, onlara qarşı mərhəmət sahibidir. Və şübhəsiz ki, Rəbbinin cəzası da şiddətlidir. Kafir olanlar, məyər ona Rəbbindən bir möcüzə indirilməli mi deyirlər. Sən ancaq qorxudansan, hər tayfanın bir rəhbəri vardır. Allah hər bir dişi məxluğun bətnində nə daşıdığını, bətinlərin nəyi əksildib, nəyi artıracağını bilir. Hər şey onun yanında müəyyən bir ölçü ilədir. O qeybi də, aşkarı da biləndir, böyüktür, ucadır. Sizdən sözünü gizlədən də, onu açıq deyən də, gecənin qoynunda gizlənən də, gündüz aşkar yazıb dolanan da Allah üçün eynidir. İnsan üçün onu öndən və arqadan təqib edənlər, mələklər vardır. Onu Allahın əmri ilə qoruyurlar. Hər hansı bir tayfa öz tövrünü dəyişmədiksə, Allah da onun tövrünü dəyişməz. Əgər Allah hər hansı bir qövmə bir pisli getirmək istəsə, onun qarşısı heç cür alınabilməz. Ondan başqa onların heç bir hamisi də olmaz. Sizə qorxu və ümid məqsədi ilə şimşət göstərən, yağışla yüklənmiş ağır bulutları yaradan da odur. Göl yürültüsü onun şəninə təriflər deyir. Mələklər də Allahın qorxusundan onu öyüb, mət edirlər. Kafirlər Allah barəsində mübahisə edərkən, onlarla istədiyini vurar. Allahın cəzası şiddətlidir. Haqq olan dua yalnız ona, Allaha olan duadır. Ondan başqasına edilən dualar qəbul olunmaz. Müşriklərin vəziyyəti quyu üstündə duraraq, ağzına su gəlmək üçün iki ovcunu açan, lakin quyu heç bir şey anlamadığı üçün suyun ona yetişmədiyi adamın vəziyyətinə bənziyir. Kafirlərin duası zəlalətdən başqa bir şey deyildir. Göylərdə və yerdə kim varsa, özləri də, kölgələri də səhər axşam istər-istəməz Allaha səcdə edər. Ya rəsulum, de, göylərin və yerin Rəbbi kimdir? De, Allahdır. D. Belə olduqda onu qoyub özlərinə nə bir xeyir, nə də bir zərər verə bilənlərimi özünüzə dost edirsiniz? D. Heç çorla görən və ya zülmətlə nur eyni ola bilərmi? Yoxsa onlar Allaha onun yaratdığı kimi yaradan şəriklər qərar verdilər və onların nəzərincə bu yaratma bir-birinə bənzər göründü? D. Allah hər şeyin xaligidir, o birdir qəhrədəndir. Allah göydən bir yağmur endirdi. Vadilər öz tutumlarına görə onunla doluq taştı. Sel üstünə çıxan bir köpüyü alıb apardı. Bəzək şeyləri və ya əşya düzəltmək məqsədi ilə insanların od üzərində qızdırıb əritdikləri üstündə də buna bənzər bir köpük vardır. Allah haqq ilə vaxtili ayırt etmək üçün belə misallar çəkir. Köpük heç bir şey olmadığı üçün uçub gedər. İnsanlara fayda verən bir şey isə yeryüzündə qalar. Allah belə misallar çəkir. Rəbbinin dəvətini qəbul edənləri ən gözəl neymət gözləyir. Rəbbinin dəvətini qəbul etməyənlər isə, yer üzündə olan hər şeyə üstəlik bir qədərinə də malik olsaydılar, onu Allahın əsabından qurtarmaq üçün fidyə verərdilər. Onları çox pis, çətin bir haqq hesab gözləyir. Onların məskəni cəhənnəmdir, o necə də pis yerdir. Rəbbindən sənə nazil edilənin haqq olduğunu bilən kimsə, çorla eyni ola bilərmi? Yalnız ağıl sahibləri öyüd nəsiyyət qəbul edərlər. O kəslər ki, Allaha verdikləri vədi yerinə yetirir və əhdi pozmurlar. O kəslər ki, Allahın birləşdirilməsini əmr etdiyi şeyləri birləşdirir. Rəbbindən və pis haqq hesabdan qorxurlar. Və o kəslər ki, Rəbbinin razılığını qazanmaq üçün səbr edir, vaxtlı vaxtında lazımınca namaz qılır. Onlara verdiyimiz rüzidən gizli və aşkar xəc deyir. Kristiyin qarşısını yaxşılıq etməklə alırlar. Məhz onları gözəl ahirət yurdu, özlərinin, həmçinin əməli salih ataları, övrətləri və evlatlarının daxil olacaqları ədin cənnətləri gözləyir. Mələklər də hər bir qapıdan daxil olub onlara, səbr etdiyinizə görə sizə salam olsun, ahirət yurdu cənnət nə gözəldir deyəcəklər. Allahla əhd bağladıqdan sonra onu pozanlar. Allahın birləşdirilməsini əmr etdiyi şeyləri, qohumluq əlaqələrini qıranlar, yer üzündə fitnəfəsat törədənlər isə lənətə düşsər olacaqlar. Onları cəhənnəm, obiri dünyanın pislikləri gözləyir. Allah istədiyi bəndənin ruzisini bol da edər, azaldar da. Məkkəlilər dünya həyatı bol ruzi ilə sevindilər. Halbuki, dünya həyatı, axirət həyatı ilə müqayisədə çox cüzü bir şeydir. Kafir olanlar, məyər Rəbbindən ona bir möcüzə indirilməli deyildi mi, deyirlər. D. De, Allah istədiyini saptırır, tövbə edən şəxsi isə öz hidayətinə qovuşdurur. O kəslər ki, Allaha iman gətirmiş və qəlbləri Allahı zikr etməklə aram tapmışdır. Bilin ki, qəlblər yalnız Allahı zikr etməklə aram tapar. İman gətirib yaxşı işlər görənlərin xoş alına onları gözəl bir sığınacaq gözləyir. Ya Rəsulum, səni də özündən əvvəl çoxlu ümmətlər gəlib getmiş, bir ümmətə Peyğəmbər göndərdik ki, onlar rəhmanı inkar etdikləri halda sənə vəh yetdiyimiz Quranı onlara oxuyasan. De, O mənim Rəbbimdir, ondan başqa heç bir tanrı yoxdur, mən ancaq ona təvəkkül etdim, axır dönüşümdə yalnız onadır. Əgər aləmdə bir kitab olsaydı və onun səbəbi ilə dağlar yerindən qopardılıb hərəkətə gətirilsə, yaxud yer parçalansa və ya ölülər dirilib danışsaydılar, o Qətab mütləq bu Qur'an vardır. Bütün işlər yalnız Allahın ixtiyarındadır. Məyər iman gətirənlərə bəlli olmadı mı ki, əgər Allah diləsə bütün insanları hidayətə yönəldərdi, kafirlərə gəldikdə Allahın vədi yerinə yetənə dək, etdikləri əmələ görə onlara bir üz verməkdə davam edəcək, yaxud yurtlarının yanında dayanıb duracaqdır. Həqiqətən Allah öz vədinə xilaf çıxmaz. Səndən əvvəl gəlib gedən peyğəmbərlərə də isteza edilmişdi. Mən kafirlərə möhlət verdim, sonra isə onları əzapla yaxaladım. Bir görəydin onlara nə dəhşətli əzaf verdim. Hər bir kəsin nə qazandığını nəzarət edən Allah, bunu bacarmayan bütlər kimidirmi? Müşriklər götürüb Allaha cürbəcür şəriklər qoşdular. De, bunlara bir ad verin görək, axı onlar kimdilər, nəçidilər? Yoxsa Allaha yeryüzündə bilmədiyi bir şeyi mi xəbər verirsiniz? Yaxud sözün zahirinə uyub deyirsiniz... Xeyr, kafirlərə öz ilələri gözəl göstərildi və onlar yoldan döndərildilər. Əslində, Allahın zəlalətə saldığı kimsəyə doğru yolu göstərən olmaz. Onlar dünyada əzaba düşar olacaqlar. Onları Allahın əzabından qurtaran olmaz. Allahdan qorxub, pis əməllərdən çəkinənlərə vəd edilən cənnətin vəsbi belədir. Ağacları altından çaylar axar, yeməkləri də, kölgələri də daimidir. Bu, Allahdan qorxu pis əməllərdən çəkinənlərin aqibətidir. Kafirlərin aqibəti isə cəhənnəmdir. Kitab verdiklərimiz sənə nazil etdiyimizə, Qurana sevinirlər. Sənə qarşı ədəvət bəsləyən elə firqələr də vardır ki, onun bir qismini inkar edirlər. De, mənə Allaha ibadət etmək, ona şərik qoşmamaq əmr olunmuşdur. Mən ona dəvət edirəm və mənim axır dönüşümdə yalnız onadır. Beləliklə, biz onu, Quranı ərəbcə bir hökm olaraq nazil etdik. Əgər sənə gələn ilimdən sonra kafirlərin nəfslərinin istəklərinə uysan, səni Allahın əzabından qoruyan və qurtaran olmaz. Biz səndən əvvəl də peyğəmbərlər göndərdik. Onlara zövcələr, övlatlar verdik. Allahın izni olmadıqca, heç bir peyğəmbər heç bir möcüzə gətirə bilməz. Hər dövrün bir kitabı var. Allah istədiyi şeyi məhv edər, istədiyini də sabit saxlayar. Kitabın əsli onun yanındadır. Onlara vəd etdiyimizin, əzabın bir qismini sənə göstərsək də və ya ondan qabaq səni öldürsək də, sənin vəzifən ancaq dini təbliq etməkdir. Haqqı sab çəkmək isə bizə aiddir. Məyər onlar bizim yer üzünə gəlib, onu müxtəlif tərəflərindən əskiltdiyimizi görmürlərmi? Hökm edən Allahdır. Heç kəs onun hökmünü dəf edə bilməz. Allah tezliklə haqq hesab çəkəndir. Onlardan əvvəlkilər də Allahın Peyğəmbərinə qarşı tələ qururdular. Bütün hilələrin cəzasını ancaq Allah verəcəkdir. Allah hər kəsin nə qazandığını bilir. Kafirlər ahirət yurdunun kimin olacağını biləcəklər. Kafirlər, sən Peyğəmbər deyilsən deyirlər. Onlara belə cavab ver. Mənimlə sizin aranızda doğruluğuma çəkəndir. Allahın və kitabı bilənlərin şahid olması yetər.